Plaça de Nou. El bona tarda, avui, avui hem deixat sonar tota la, tota la sintonia del programa. Eh, bona tarda, benvinguts al Plaça 9, el programa que cada setmana us porta a les zones de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, l'actualitat de la nostra colla castellera dels castellers de Mollet i també parlem de, de l'actualitat del món casteller en general. ja aquest, aquest cap de setmana ja hem, hem acabat les, les actuacions i la veritat que no... No hem acabat com ens hagués agradat fer-ho. He tingut una actuació una mica accidentada. Sí, molt bon vespre a tothom. Què tal, Juan D? Bé, de moment bé. De moment, de moment bé. bé. Sí, una mica accidentada, sí, una mica a final de temporada. Uh -huh. I també doncs, eh, parlarem de, del que queda fins a, fins aquí, a, fins a acabar l'any a la nostra colla i també parlarem de les, eh, també de les últimes diades que castelleres que ja d'aquesta temporada, que aquest cap de setmana podríem dir que amb la viada de Minyons a Terrassa també va, va acabar la, la temporada castellera en, en, quan a viada a, eh, es refereix. Una diada dels Minyons que, com, com sempre, va... Bueno, va va respectar, la, va respectar la pluja, eh, només va haver de fer una, una petita aturada i, i dintre de tot això doncs va ser va, una, també. va ser una actuació llarga, no molt llarga, vull dir, en, en dues hores i vint va, va acabar l'actuació i on qui més, eh, qui més content va sortir van ser els Borinots, que van fer la millor actuació de la seva història. Sí, eh, Castellet de Sants estan a l'última tram de temporada en estàn patòlix. Sí, sí, van tenir una petita patacada a la seva diada, però s'han reposat i deu ni deu de, de quina quin manera. S'han sortit. Doncs, eh, això és una de, una de les coses que, que també és per que ens depari la, la propera temporada per nosaltres, que no hem acabat com voldríem, però que això signifiqui un toc d'atenció i una manera de canviar la manera de fer les coses perquè la temporada que ve doncs no, no haguem de fer les coses com... No haguem de, de parlar del de que estem parlant a, avui. Doncs eh, avui tenim un programa una miqueta reduït d'aquí, perquè de moment només som tu i jo, Iwande. I, I som Tenim el, el Dani Padilla, el control tècnic, i avui tinc... Estem fent servir l'ordinador que hi ha aquí a l'estudi. Igual o sigui, tenim que igual, problemes. Que igual, si ens deixeu un missatge, igual d'aquí cinc minuts el podem llegir. Sí, bueno, o el, poseu, el posar el podcast, també, suposo. Bueno, en principi, està el Facebook de, de la colla està en marxa i anem a, anem a repassar, com sempre diem, eh, els horaris d'assaig, perquè s'ha acabat la temporada, no tenim més actuacions, però els assajos, eh, de moment, encara continuen. Suposo que sí, que continuaran fins que la tècnica, com a mínim, ho informi. Vaja, digui que fins mm. aquí comencen vacances, però en principi sí, són dimarts de, de 8 a 10 i divendres de les 9 a les 11 de la nit al centre Civil Lera. Carre Cervantes, 19-23, o bé entran pel pati, pel carrer Ferrocarril, entre el 16 i el 18. El que també continua eh, són les classes de l'Escola de Gralles, tot i que la setmana passada no hi va bé perquè la, la gem està, està de baixa. Per tant, des d'aquí li, li enviem un, una salutació i esperem que, que, es, recuperi i, que es recuperi aviat. Està malalta. Té una no, cosa de cervicals. Ah, bé, bueno, un, sí, sí. una contractura cervical sí, que no, sí, una contractura correcta que no, no pot ni conduir I pot ni -se i se bueno, doncs d'aquí li enviem una salutació i que es recuperi mm. doncs però a continuen les classes de gralles sí, de moment encara continuen eh, suposo que també fins que en principi fins a la data de l'assemblea m'imagino sí, bueno, suposo que els arajos també, com a mínim fins a la data d'assemblea que l'assemblea hi ha la, la, la primera assemblea que serà la que la tècnica i la Junta dimiteixi Mm. amb la qual després ja volem si la nova tècnica, la nova junta, vol fer algú de vacances o no El mm. ah, que també continuen són les reunions de la junta i la tècnica que No sabem si aquesta setmana es reuniran o no Ara veig aquí pel, pel foradet que queda la porta que, que ha arribat el Roger Parera està per aquí, suposo que ara entrarà a l'estudi i ens dirà si, com continua la, el tema de les reunions En principi la reunió de tècnica mentre continuïn els assajos es continuarà fent els divendres a les a les 8 del vespre i la reunió de, de junta que s'acostuma a fer els dimecres doncs una setmana sí, una setmana no, no jo crec que aquesta setmana toca sí, aquesta han descansat que... dues setmanes per, per tant... lo qual pot ser que aquesta setmana toqui però bueno que... bon hola Roger, bona tarda doncs estem aquí una miqueta atrafegats a l'inici del programa de moment, l'ordinador que tenim posat és el, el de l'estudi. O sigui ah, val, Ja tenim obert el Facebook. Llum té. No, llum té i, i connectat a internet està. Perfecte. Doncs eh, eh, continuem eh, repassant la, la presentació del programa amb els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Telèfons de la colla, que és el fix, que és el 93 579 41 16, i que és el que tenim al despatx i el mòbil al 615 384-482 que t'ho porta a les relacions públiques que aquest any és el Dani Garlac com l'hem anat dient durant tot l'any mm. Dani Molt... Contreras Dani Garlacc. Contreras eh, Garlac uh, si voleu uh, estar informats mitjançant internet de les activitats de la nostra colla teniu diverses maneres de fer-ho la primera és la nostra pàgina web 3 eh, recordem que és 3Bdopes.castellersdemollet.cat Ah, i si ens voleu adreçar un correu electrònic... Ah, info arroba castellersdemollet.cat I també podeu participar en directe o assabentar-vos de l'actualitat de la colla mitjançant el, el Facebook, que és eh, facebook.com barra castellersdemollet. Que, diguem, que està obert i que si algú vol comentar alguna cosa i que la llegim al programa doncs, eh, ens ho pot deixar ara mateix en directe i si no tenim el nostre compte de Twitter que és arroba i també podeu participar en directe si voleu trucar a Ràdio Mollet al 93 570 l'horari del programa és en directe de cada dilluns a 8 a 9 del vespre Eh, i es repeteix el dissabte 11:30 a 12.30. I també hi ha la possibilitat de sentir el, el programa en el podcast, en la gravació que pengem en, a, un, a internet i que es pot trobar en l'enllaç doncs, eh, en tots aquests eh, llocs que hem comentat, a la web, i al Facebook i al Twitter. Doncs, eh, acabada la presentació, entrarem en matèria amb les coses de casa. Bé, com dèiem eh, les, comencem les coses de casa parlant de que ahir vam tenir l'última actuació de la temporada però que els assajos continuen, per tant eh, com, eh, començarem com sempre fent una petita valoració de com van anar els assajos de la setmana passada alguna cosa que vulgueu comentar? Una mica fluixos de... més de del que ens agradaria perquè realment encara quedaven després de diada normalment ja sabem Bé, bueno, ja, perquè portem algunes temporades, perquè sabem que normalment després de dia és molt difícil arrossegar la gent, però, bueno, una mica més del que jo m'esperava per al simple fet de que quedaven dues actuacions, i dues actuacions que estaven concretades des de principi de temporada. Eh? No, no era una cosa que s'han en, tret de la màniga a última hora, no? sinó que estaven concretades de final de temporada i s'han anat avisant, però, clar, la gent normalment quan, després de diada es de una mica més al... El... Doncs eh, en relació amb això veiem ara mateix al Facebook el Garla que ens ha deixat un missatge que posa que en principi fins al dia 14 de desembre que és quan surt la nova tècnica se seguirà quedant per fer assaig. Bueno, ja està bé, està bé ja han ho posaven i després igual també continuen els, els assajos, no? Perquè ja eh, en els últims darrers anys tampoc és que hagin hem fet molt poca vacança, no? Just mm. el que és el Nadal mm. i poca cosa més. Però no vol dir que la Junta que entri o <coughs> o que els, <coughs> els que es quedin, perdó, que els que es quedin de, la, de lo nou que surti vulguin fer més vacances o menys vacances. Mm. De moment tenim assaig fins al dia de l'assemblea. Mm. Que és el dia 14 de desembre, de la, de la segona. Bé, podríem dir la tercera, perquè la quasi... primera i la segona són el mateix dia. <laughs> Aquest any sí que tant tenim aquesta petita modificació. Bé, doncs, eh, el, eh, el que deies, no? una miqueta fluixa d'existència de, dels assajos. Sí, els, és el que deia el, el, el, el quante. A veure, fluixa, però personalment jo me l'imaginava més fluixa. Vull dir, uh -huh. també cerca cert que, bueno, el que es va fer bàsicament va ser treballar el que s'hauria de portar a l'actuació. Bueno, amb alguna cosa, amb alguna bueno, diferència... Bueno, bueno, això ho podem comentar després, sí. perquè realment els, els últims anys no és que s'hagi fet el que s'ha portat a l'actuació, però bueno... Ah, com a Castells, sí, segurament... La... Sí, no, com a Castells, sí, sí, és el que portem tota la temporada, el 3, el 4, el 6, el 3, el amb agulla, o sigui... Correcte. I el quatre el 6 amb com a Castells, segur. El que sí que és cert és que em sembla que va haver alguna cosa que estava A plaça no es va fer la mateixa alineació, diguem de, de tronca que, que s'havia fet a l'assaig, conec el... Uh -huh. el per què és un tema també que, que es comenta que no, no sempre s'exagera a a, a que és el nostre local, la mateixa alineació cada divendres a la actuació. Uh -huh. No, això podem donar fe des d'aquí que no que no s'ha fet. No fet. <laughs> lo has tornat enrere, T'ha quedat al veig al Google un altre cop per aquí que no, és que eh, clar, he volgut obrir dues pestanyes alhora, una amb el ah. Facebook, una amb el Twitter, i llavors potser li estem demanant massa l'ordinador. És <laughs> es que hem tingut un problema tècnic aquí a, <laughs> a Ràdio i veig una altra cop al buscador. <laughs> bueno. Bé, doncs, eh, com eh, comentàvem, eh, el... tenim dues assemblees convocades pel dia 30, mm -hmm. i una que és la, la que vam dir d'aprovació de... dels nostres estatuts, i després eh, tenim la de valoració de, o la de final de temporada. Per sí. Bé, sí, és final perquè fet, eh, tant es valora eh, la temporada des del nivell de presidència, junta i temes econòmics, com des de tècnica, i també doncs, eh, el que es fa és el típic dels i preguntes i eh, diguem es convoca o s'anima la gent a que comencin a, a saber on doncs, es volen presentar per junta i per tècnica, no? pel dia 14 de desembre, doncs, que ja sortit un equip de treball com, com Déu mana. Uh -huh. Doncs, eh, el, pel tema d'estatuts de, s'han rebut alguna esmena més? Dues, o... de moment. Dues, tenim. dues presentades, eh, de moment cap més. Uh -huh. ah, això, això vol dir dues coses. O que no s'objegeixen, o que agrada molt. <ríe> Llavors, jo prefereixo pensar millor la segona opció, que és Què? que agrada molt i no hi ha cap cap esmena a fer mm. dels Estatuts. Molt <ríe> <ríe> <ríe> sí, sí. bé. Jo et puc dir que, no sé, si, si hi ha molta gent que se'ls ha llegit, però jo sí que me'ls he llegit. Mm. I què t'han semblat? Uh, com sempre, mm. una mica rotllo. Bueno, sí. Burocràcia total, i Tot burocràcia. molts anys, i ja me'ls ha llegit vàries vegades, i mm, aquesta vegada me'ls he llegit per canvi, i, i realment no, hi han quatre cosetes a corregir que no... Ah, no, hi ha les quatre coses que s'han afegit al sí. tema sí. del de, tema de la, de, que t'obliga la llei eh, i sobretot el més important la, no de, de, el tema dels anys, no? d'una oportunitat que tant junta com tècnica es presenti eh, per dos anys en comptes de per un. Mm. Molt bé, doncs ha acabat de comentar això, doncs entrarem en, en matèria, anem a Anem a comentar l'última actuació de la temporada que va tenir lloc ahir a, a la diada de la colla dels Micacos, als castellers de Badalona. Una actuació que finalment va, va patir un canvi d'ubicació pel tema de la pluja, tot i que al final no es va, no es va fer a, a cobert com tenien un, un local, o sigui, el seu local d'assaig, que és l'espai alternatiu, però al final com que no va a ploure del tot es va fer davant mateix de l'assaig per si calia entrar a, a dins, no? Sí, jo entenc que, que a la plaça de la Vila algú comentava que estava a un quart d'arapeu de, del local d'assaig. En principi a les 11 quart estava previst fer un cercavila des del local d'assaig fins a la plaça de la Vila, però van decidir que per risc de pluja doncs, quedar-se allà. A les 12, quan es, deia, quan es deia que no plovia, sinó que estava amenaçat de pluja, van dir que bueno, estem a fora, que serà una plaça del davant, desconec el nom, no me'n recordo, i en cas de si plou, doncs entren cap a dintre. Van tenir la sort de que no va ploure en cap en cap moment de l'actuació. Mm. Doncs... Una, una llàstima, no?, que la temps passada haguessin pogut anar a la passa de la Vila, no? però, bueno, és igual, era, era arriscar-se massa, segurament. Mm -hmm. Bueno, és una cosa que van valorar ells, i sí, tant. Naturalment. La seva diada, ho dir, ells decideixen no. on actuem. clar que ens és aguantat, perquè no, no va ploure mentre estàvem mm -hmm. tirant cartells. Mm -hmm. Però, bueno era la seva diada i tenia l'opció de canviar-la i en clar, era... es va canviar igual també el, el tema que també es va veure afectat va ser, suposo, una miqueta vulguis que no, el tema del públic que, que Sí, la sí, sí, temes. naturalment nosaltres, i si jo, el que realment eh, et faltava això, no? El tema del públic, no? Que no, que clar, decidir fer-ho aquella plaça sense... es va apropar a ningú, o sigui, els que érem i, i, i la família de la, de la colla Mm. i a l'altra plaça, doncs, pues, naturalment tens la gent que tens anunciada, no?, la, la, la diada, mm. i que suposo que entendrien que l'ajuntament també com això que no, també la, el el canviava caracat. per no... Encara que plogui, doncs, hi ha, hi ha gent que surt a passejar pel centre de la ciutat i passen per davant de l'altre. I es queden. I veu en i es queden, però ara si si s'han de desplaçar fora i no ho saben, no, no, i a més a més no, no estava comunicat enlloc, no? I a més a més van, de, van, de, suposo que van decidir actuar fora per no fer l'actuació indoor, no? Que realment és encara més... fa més angoixa, no? Normalment les altres... Sí, sí, naturalment les actuacions, encara que siga al carrer, però és més... no sé, més dinàmica que no fer la... Encara que tenia el local per fer-la, eh? El que sé sí que van fer a la plaça podíem fer perfectament dintre. Mhm. Mm Sí, de fet aquest local fa, fa ben poc que el tenen i... Eh, doncs em sembla que el volen canviar, eh? Sí. És que jo parlàvem sí, sí. l'altre dia, no sé on estaven ubicats abans, parlàvem amb el Toni de que aquest local no era el que jo coneixia ni el que coneixíem nosaltres, però, clar, també no sabíem des de quan estaven allà i des de... I sí, però sé que va haver -hi, un, hi havia una un revista any, allà... Un any i mig una cosa així. Hi havia una revista allà que estaven mirant a promocionar un local, que l'estaven preparant un local nou i, i canviarien mm. de lloc. El local... És, és, semblava, no sé, però semblava una antiga fàbrica. Sí, sí, segur que era una, bueno, era una nau. Bé, sí, seguríssim. Era una nau. Eh, eh. I la veritat és que una fàbrica la teníem bastant ben acondicionada, vull dir, tot, evidentment... No, no, per, molt per, ben... Ser per ser una nau, doncs, pues, pues, evidentment es nota, però tot i així, és molt ben acondicionada amb els seus despatxos, els seus magatzems, la xarxa, vull dir, en mm. fin de tot un petit escenari. Un espai per la canalla, sí. un espai per per fer una... Com, com més polivalent per fer reunions, per fer uh -huh. la veritat, un, un altre espai que era com una mena de bar, o si sigui, no fer uh -huh. de servei de, de, de bar. O sigui, realment, a mi m'ha molt, un espai molt ample, molt ample, l'espai aquest, o sigui, jo voldria aquí a Mollet, uh -huh. encara que estigui més vell. Encara que sí. Bueno, ara, ara que ho dius, la, de que és una antiga fàbrica, em sembla que té alguna a veure amb amb l'anís aquest que, tan famós que fan, que fan a Badalona. Ah, sí, del patró de Badalona, un tio <laughs> més xulo de Badalona. Pot ser, pot ser, aquesta que sigui de la... No, l'antiga fàbrica. Ah, l'antiga fàbrica de nís. on es feia aquest anís. No sé, jo sé que el, la fàbrica de nil bon, està més a tocar la, el mar. Ah. Ah. Doncs no ho sé. Eh, a veure... Ah, viu, la, el gàrrec. Ah, és normal que moltes de les coses que es fan a l'actuació no s'assagin el divendres. Sí que s'intenta, tot i que és complicat quan falta tanta gent que després es queixa. I també a tenir en compte que algú que porta varis castells i rodatge durant tota una temporada o alineacions que ja s'han fet abans, doncs ens confiï que anirà tot bé a l'actuació. Les valoracions internes es faran divendres i s'intentarà prendre dels errors. I per cert, la plaça es diu plaça Mag Lichan. Sí, Mag Lichan, correcte. Mm -hmm. Jo sí, jo vaig intentar memoritzar-me la llengua per, per comentar-la avui, però no, no, al final s'em va oblidar. O sí, sigui, però eh, és un Mac realment Li Chan aquest, Mac Li Chan. Bueno, un ja. no, anticuriosiíssim, no, és un nom xinès. Sí, sí, sí, evidentment. Sí. Sí. I a par de que ja són la major part de que ja són de són xinesos. Ah, sí. Ah, vale. Sí, sí, ja és molt xines, una badalona. Bé, doncs eh, anem a parlar de, de castells en aquesta actuació. amb La colla local, els Castells de Badalona, i hi havia també els castellers de Cerdanyola. Per, per comentar una mica el que diu en segon comentari el Carla, que estic sí. totalment d'acord amb ell, no? o sigui, perquè normalment eh, és veritat, i hem començat dient que, que, que la manca de gent als arajos vale? fa uh -huh. que la tècnica després tingui que fer invents a plaça, Mm. Això no és la primera vegada que passa. Ni la última passarà, evidentment. Val? O sigui, fa té que ha fer canvis d'última hora i sempre els fan, naturalment, sempre es fan amb la millor intenció sí, sí, clar. del món, no? Però que, bueno, que una cosa no treu l'altra. Sí, hem començat dient, Garla, que, que, que la manca de generar els assajos fa que després no puguis fer el que, el que portes en cartera a plaça. mm doncs dèiem, nosaltres portàvem en carteres, m'imagino, l'actuació que podien fer, que seria era 3 de 6, 4 de 6, i no sé si anava el 3 o el 4 amb al principi. I doncs eh, van començar amb el 3 de 6? Oh, no, a... van començar amb un pilar carregat d'entrada. Un, un pilar carregat. Sí. Bé, això ja no surt. El pilar d'entrada van començar amb un pilar que es va quedar carregat. Després mm. van fer el 3. <laughs> el 3 de 6. sí. Eh... El 3 de 6, on hi havia una estrena, eh? Una uh -huh. estrena, i molt important. Jo crec que per mi... Al les... Pilar també hi havia uh -huh. la, la mateixa enxaneta i la cotxadora que pujava, però, bueno, el 3 de 6 pujava la, la Clàudia. La Clàudia Patita, Hernández. La Clàudia Petita, uh -huh. que realment és un pas més eh, de cara a la pròxima temporada, no?, que uh -huh. s'està treballant, no? I és molt important que no només tenim, tinguéssim tinguem un acotxador, sinó que tinguem dos. Uh -huh. I, i veu un altre encamí empenyent, no?, que, <coughs> que és la que va fer el Pilar Acomiad. Uh -huh. Uh -huh. Que era la Martina. La Martina. Uh -huh. la Martina. Uh -huh. Con lo cual, hi ha bona feina a fer uh -huh. i bona feina feta, vaja. Uh -huh. I aquest 3 de 6, eh, diguéssim, resol sense cap complicació. O sí. també es va haver de treballar? No, no, bueno, jo crec que el tres de sis jo vaig estar dintre la pinya, no. l'únic que sí que és veritat és que hi havia comentaris de que era molt lent, però clar... Eh, Home, clar, si, si puja una, una nena petita, perquè... que a la primera vegada que puja a plaça, és normal que vagi lent. Mm -hmm. Sí, sí, i fins i tot en temps que es va, li va costar de, de pujar dosos, vull dir que va pujar bé fins a dos dosos, i a dos dosos sí, quan li va costar, si no recordo normalment. Però tot això... cas és igual, és normal. Mm -hmm. En tot cas, en cap moment has va patir, vull dir, jo estava també pinyes i... I cap moment has de patir, Vull dir, el veia bé tant a segons com a terços, entenc que també.. Sí, no, no, no. l'únic que va fer una mica més lent, però ja et dic, o sigui, jo crec que amb tota la raó del món, no?, és dient-li a la nena, ets, va, que puges, i dient, pues vinga, va, amunt, ja arribaré per l'altra banda, ja baixaré per l'altra banda. Mm. En aquest cas. En aquest cas, molt bé. Ah, bueno. <laughs> <laughs> va vale, no, no? Està bé. Després, en segona ronda, vam afrontar el 4-6 que aquest va quedar només encarregat. Uh -huh. Aquí, bueno, perquè, perquè es, es veu, no sé què és el que... Es despenja podeu... nevelladosos, si no estic equivocat. Vaja, això és el que has deia a plaça. Jo, com que després d'aquest castell vaig haver de marxar, però, però pel que es va comentar en aquell mateix moment, doncs, va ser despenja dosos, i les fotos també es veu això, coses que passen quan fa els castells eh, va haver una sacsejada ja i els dos no, no, no, no la van aguantar però sí. fins aquell moment vaja, el castell estava perfecte, vull dir, va ser no, va haver, no es va trencar no, a terços que és el que, saps, el que més ràbia puc haver fet però, però no. va ser les penjades d'ossos jo sí. no sé si el té una cosa més però jo no, no, bueno, va caure, van caure d'ossos van caure dos a cotxa i una de les terces que era la la motgera la... Ai, no, la mutger, no, la don, la, la nòvia del mutger. La Gisela. Gisela, sí. no sortia en nom. Uh -huh. Els tres, eh, tres tessos van quedar esperant, bueno, van baixar normal. Uh -huh. Doncs, eh, acab amb, aquesta, amb aquesta caiguda, doncs, eh, uh -huh. la tècnica va decidir saltar la, la tercera ronda. Uh -huh. Perquè ens en quedem, van quedar sense enxanetes. Clar, perquè la, la Miri en va fer... Es va fer la mi... va fer una mica de mal i van uh -huh. decidir portar-se la... A l'hospital, a mirar-la. Que no té res, té una petita distanció. No té res trencat. Bé, clar, vull dir... Un esguim, no? Sí, té una distanció. Una petita distanció. Des d'aquí la saludem i que es recuperi superaviat. Sí, sí. I després es va acabar amb un pilar de quatre aixecat per sota. Mhm. Sí, en el qual pujava... La, la Martina. La Martina. Bueno, també pujava la neta i, bueno, també que mira que fa molt de temps que... Pu... És una de les coses que, que per comentar, no?, com el que que deia el Carles, no?, que normalment s'improvisen coses, no?, doncs, pues, bueno, una de les improvisacions va ser la neta de Terz. La neta fa molts anys que no fa, que no fa pilars aixecats i no ha res, o sigui, en sap fer-ho i no té per què passar res. És com anar bicicleta. Dir, per la neta això ja és com anar amb bicicleta sí, és. Bueno, crec que li costaria més anar amb bicicleta però bueno mm -hmm. <laughs> també el xap munta amb bicicleta <laughs> Bé, doncs ens eh, acaba la primera part, hem de posar una miqueta de música i fer la pausa, després a la segona part doncs, acabarem de, de comentar com, a, com va anar aquesta actuació, els castells que van fer les altres colles i doncs, el tema del, del dinar i, i tot això. Doncs ara farem una petita pausa, posarem una mica de música i avui hem triat una cançó del petit de Caladil. estima tan ross com ets, mai no he portat barret. Camino pel carreró mans creuades, quan de sobte un velló m'atropella la